Lauda. Să te laude altul, nu gurata. Proverbe 27 cu 2 Nu cine se laudă singur va fi primit. 2 Corinteni 10 cu 18 Se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. 2 Corinteni 5 cu 12 Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău. Proverbe 28 cu 4 cel ce se laudă să se laude care pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul, Ieremia 9, cu 24. Cel ce caută lauda e supus patimii și cel ce se plânge de necaz iubește plăcerea, marcoascetul. A te lăuda în Hristos înseamnă a te rezema pe credință, Sfântul Ioan Gurădeaur. E mai bine să ne recunoaștem păcatele cu smerenie decât să ne lăudăm în mod trufaș cu faptele bune. Fericitul Augustin! Ce poate fi mai sălbatic decât slava de șartă care sălbăticește mai ales atunci când e servită mai mult? O asemenea însușire nu au nici fiarele care din potrivă se îmblânzesc când cauți la ele, pe când slava deșartă procedează cu desăvârșire, altminteri, fiarele cele mai disprețuite se îmblânzesc, iar fiarele cele cinstite se sălbăticesc și se înarmează împotriva cinstitorilor. Sfântul Ioan Gură de Aur. Ne-am hotărât pentru viețuire curată și de Dumnezeu iubitoare, și nu pentru lauda omenească și pentru mântuire sufletească. Sfântul Antonie cel Mare Cel ce crede că are totul, nu are nimic. Sfântul Ioan Gurădeaur de Aur. Uneori se săvârșesc lucruri ce par bune pentru mărirea și lauda oamenilor, care însă la Dumnezeu sunt asemenea faptelor de nedreptate, de hoție și alte păcate. Sfântul Macarie cel Mare, Omilia V ce poate fi mai nechipzuit decât să cauți laudă de la oameni pentru faptele tale? Prin aceasta disprețuiești lauda ta de la acela care este atotputernic și gata să răsplătească faptele plăcute lui. Sfântul Ioan, gură de aur. Nimic nu lipsește virtuțile de valoare ce li se cuvine ca amintirea bunurilor pe care noi le-am săvârșit. Două rele se nasc de aici, lenebia și ușurătatea. Sfântul Ioan Gurădeaur Nu ai nimic ce n-ai luat de la Dumnezeu. De ce nu recunoști că acesta este un dar străin și nu proprietatea ta? De ce te lauzi cu bogăția lui Dumnezeu ca și cu a ta proprie? Ești o creatură a lui Dumnezeu, nu disprețui pe creatorul tău, dobândește ajutor de la Dumnezeu, nu le păda pe binefăcător. Sfântul Nil, Ascetul. Slava de șartă îi va face pe cei perfecți mândri, iar pe cei disprețuiți bârfitori. Sfântul Ioan, Scărarul. Slava de șartă face până și fapte bune omenești, dar nefolositoare. Sfântul Ioan, Gură de Aur. Fugi de laude, dar rușinează-te și de reproșuri. Sfântul Nil Sinaitul Eu mă prind să fiu mai degrabă rob la o mulțime de barbari decât la un singur om plin de slavă de șartă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă diavolul nu-l poate ademeni și moleși pe cineva prin belșugul bucatelor, îl slăbănăgește prin postul pe care îl ține de dragul laudelor, Sfântul Casian Romanul, Viciul prin care e biruit omul de primă dată ne biruie în urma tuturor, pentru că atunci când biruim toate păcatele, rămâne primejdea că, recunoscând buna stare proprie, noi ne putem lăuda cu noi înșine, iar nu cu Domnul. Fericitul Augustin! Cel ce crede că a ajuns la desăvârșire și nimic nu-i mai lipsește, încetează de a mai alerga. Sfântul Ioan, gură de aur. Nimic nu supără atât de mult pe cei mai mulți dintre auditori ca să se lăuda cineva pe sine, Sfântul Ioan Gură de Aur.